Pista 5. la gândirea yoghinică Cealaltă convingere însă se referea la adevărul transmigrației, iar concepția sa în această privință conferea învățăturii sale un țel și o valoare în viața omului care depășeau îngustele preocupări ale yoghinilor Originalitatea lui Buddha izvorăște din analiza detaliată a experienței individuale. Importanța lui însă izvorăște din acceptarea acelei credințe în nașterea repetată comună întregii Indii. În cazul lui Buddha, credința aceasta se rezuma la o adâncă gravitate morală. În alte doctrine, concepția despre transmigrație era însoțită de o viziune complicată asupra cosmosului spiritual în care are loc transmigrația. Mișcarea omului e ascendentă și descendentă, el devenind când animal, când zeu, când trăitor într-un soi de infern și iarăși războinic sau brahman, rege sau sclav, budismul însuși avea să producă mai târziu nenumărate asemenea viziuni. Pentru Buda însă, amănuntele transmigrației n-au avut niciodată importanța principiului pe care se întemeia acesta. Faptele omului au consecințe morale care sunt de neînlăturat și se întorc asupra lui, fie în viața aceasta, fie într-o alta. Există cu adevărat o ordine morală fundamentală. Nu poți să furi, să minți, să comiți adulterul sau să umbli de-a lungul malurilor gangelui izbind și ucigând, schilodind și poruncind altora să schilodească, asuprind și poruncind altora să asuprească. De mare, 1 Roman 52. Fără să suferi consecințele. Există cu adevărat o cauzalitate morală impersonală căreia toți îi suntem supuși. Faptele rele generează suferință în această viață sau în viețile ce vor urma. Învățătura lui Buddha era dedicată scopului aparent egoist al izbăvirii de sine, fiind adresată ființelor însestrate cu simțire, întrucât sunt capabile să sufere și să se elibereze în cele din urmă de suferință. Învățătura îi privea însă și ca agenți morali, capabil să influențeze nu doar propria lor fericire, ci și pe altora. Anumite învățături par să se refere doar la izbăvirea individuală, altele la moralitate. Pentru Buda însă, cele două direcții au fost întotdeauna strâns și în chip necesar legate. Doctrina cea mai strâns legată de trezire se referă cu deosebire la suferința individuală și la izbăvirea individuală. Este doctrina celor patru în alte adevăruri, Katahri Ariyasakahni, care cuprinde sub largile ei falduri tezele centrale ale budismului. Ele sunt formulate după modelul unui diagnostic medical în care se arată boala, cauzele bolii, dacă e vindecabilă sau nu și tratamentul bolii. Boala este suferința, Dukha, și ea acoperă tot ce înseamnă suferință în limbile europene și chiar mai mult, iar această sferă mai largă de semnificații trebuie avută mereu în vedere. Primul înalt adevăr spune că boala există cu adevărat, ea este suferința, iar adevărul acesta e adevărul suferinței. În al doilea înalt adevăr spune că suferința are cauze ce pot fi cunoscute. Este înaltul adevăr al nașterii suferinței care dă seama de aceste cauze. Al treilea, în alt adevăr, spune că există cu adevărat o vindecare a suferinței, este adevărul curmării suferinței. Al patrulea, în alt adevăr, este cel al vindecării suferinței, adevărul că ce duce la curmarea suferinței. Să ne oprim la primul adevăr, care spune că suferința există în forma în care, potrivit tradiției, se presupune că l-ar fi expus Buddha la scurtă vreme după trezire. Descrierea lui începe astfel... Care e în altul adevăr al suferinței? Nașterea e suferință, îmbătrânirea e suferință, întristarea și tânguirea, durerea, sfâșierea și deznădejdea sunt suferință. Esmare 5 Roman 421 Traducerea lui Duc H. prin suferință nu ridică probleme aici. E vorba de suferință așa cum poate fi întâlnită în chip obișnuit, la o scare mare a timpului, însoțind întreaga viața omului, întrucât ne naștem, suntem hărăziți suferinței de a ne de a fi bolnavi, de a îmbătrâni, de a pierde ființe dragi și de a muri. Această viziune, purtând asupra unor mari perioade de timp, privește procesul continuu al nașterii și morții ca pe o simplă sporire, de la o viață la altă a întristării hrăzite oricărei ființe omenești. Întreaga noastră experiență, chiar și aceea unei bucurii obișnuite, este cuprinsă de durere și întristare și, deoarece până la urmă vom muri cu toții, problema suferinței este o problemă urgentă care cere imperios o soluție. La acest nivel, adevărul suferinței se aseamănă cu alte viziuni. Obișnuite în rândul celor care renunțau la lume potrivit cărora viața, în lumea aceasta este o mlașină a durerii. Ceea ce salvează acest adevăr de pesimismul convențional e legătura sa cu o perspectivă mai elaborată asupra soartei omenești. Perspectiva în cauză este dezvăluită progresiv pe măsură ce se continuă descrierea adevărului suferinței. Însoțirea cu aceea ce-i e suferință, despărțirea de ceea ce e plăcut e suferință, să nu dobândești ceea ce dorești e suferință. E vorba aici de suferința privită la o scară a timpului mai apropiată de viața omului, așa cum se arată de-a lungul unui an, unei zile sau chiar al unui ceas și ea e mai aproape de preocuparea caracteristică lui Buddha pentru lucrurile nemișlocit observabile. E vorba și de o descriere mai generală a suferinței, nu doar așa cum însoțește ea momentele de criză ale vieții, ci și așa cum apare în situațiile de zi cu zi. Situații care pot să provoace nu atât înguirea cât conștiința acută a eșecului sau a frustării sau a năzuinței neîmplinite. Ocazia pierdută, efortul zadarnic, plicticoasa rutină, măruntele iritări ale vieții în comun. Aici Duk ha poate fi tradus nu prin suferință, ci prin ceva mai puțin impresionant, dar mult mai răspândit, neliniște, nemulțumire, mâhnire. În cadrul canonului, toate cele de mai sus se află ilustrate prin povestiri despre, de pildă, nesiguranța celor care caută o slujbă, temerile soților, certurile și frustările din viața de familie. Învățătura coboară suferința la domeniul experienței zilnice, suplinind natura inevitabil schimbătoare a vieții, care îmbrățișează toate lucrurile pe care le credem sigure și stabile. Un asemenea punct de vedere era împărtășit și de alții în vremea lui Buddha. De aceea, pentru a afla unicitatea doctrinei budiste, va trebui să ne îndreptăm atenția către sfârșitul descrierii unei prim adevăr. Pe scurt, toate laturile experienței făcute în cuget și în trup sunt suferință. Aceasta e definiția care conduce în miezul originalității doctrinei lui Buddha la acea latură a perspectivei sale asupra suferinței considerată cu deplin temei în izvoarele canonice drept o descriere lipsită de patimă a condiției omului. Suferința este privită aici ca fiind foarte intimprinsă în țesătura experienței omenești. Experiența este privită aici la scara cea mai redusă a timpului, clipă de clipă, ca sub un microscop, ca sub privirea clinică a unui om cu fundat în viziunea lăuntrică. Sub acest microscop, Dukha, pătrunde într-un alt nivel de semnificații. Nedesăvârșirea, nesatornicia, evanescența, imperfecțiunea, insubstanțialitatea, neîmplinirea, incontrolabilitatea. Marile crize care dau naștere tânguirii și micile deznădești care dau nașterii nemulțumirei, sunt doar exemple cu deosebire vizibile ale nedesăvârșirii și nestatorniciei fundamentale, suferința care e inerentă oricărei experiențe. În măsura în care e dinamică, schimbătoare, incontrolabilă și incapabilă să aducă în cele din urmă satisfacție, experiența este însă și suferință. Pentru a vedea cum se petrec lucrurile, să luăm ca exemplu cazul senzației Vedanah, Sensația este unul din obiectele introspecției nemișlocite, recomandat în viziunea lăuntrică, fiind totodată una din laturile experienței făcute în cuget și în trup. Ea poate fi mentală sau fizică și poate fi socotită plăcută-neplăcută sau nici plăcută-nici neplăcută, adică neutră. Astfel, în timp ce își contemplă propria experiență prezentă, cel care e adâncit în meditație trebuie să deosebească, pe măsură ce apar, senzațiile plăcute, senzațiile neplăcute sau pe cele neutre. De pildă, durerile de genunchi provocate de încercarea de a sta în poziție de meditație, cu picioarele încrucișate, sunt neplăcute. Buna dispoziție, dobândită ca urmare a faptului că ai reușit efectiv să rămâi în aceeași poziție, timp îndelungat și ai realizat o anumită stare de concentrare, este o senzație plăcută. Multe senzații între acestea, cum ar fi senzația dată de respirația liniștită, sunt neutre. Sau, pentru a da un alt exemplu, sunetul unui claxon în liniștea încăperii în care are loc meditația poate provoca o senzație neplăcută, iar câte cu privighetorii poate provoca o senzație plăcută. Zgomotul ploii poate să nu provoace niciuna, nici alta. Deși unele dintre senzațiile care iau naștere astfel și care reclamă atenție pot dura un timp, durerea de genunchi de pildă, sau pot reveni în repetate rânduri, nu e nevoie de o meditație prea profundă pentru a înțelege de ce a ajuns Buda să privească senzațiile ca fiind în nestatornice. Întrebarea care subîntindea căutările lui Buda era următoarea. Pe ce mă pot bizui cu adevărat? Potrivit diagnosticului de mai sus, cu siguranță că nu pe senzații, căci chiar și senzațiile plăcute sunt suferință întrucât se schimbă. Cu alte cuvinte, deși plăcute pe moment, ele poartă în miezul lor sămânța nesiguranței, a lor pieghiiri iminente. Adevărul suferinței descoperit prin viziune lăuntrică este un adevăr al mișcării necetate, al unui proces dinamic care e suferință în virtutea faptului că e incontrolabil, veșnic schimbător și ca atare imperfect și nesatisfăcător. În plus, această imperfecțiune guvernează întreaga experiență a individului, deopotrivă pe cea a cugetului și pe cea a trupului. Buda a propus câteva descrieri analitice, diferite ale minții și trupului, fiecare din ele potrivite unui anumit context. În general însă, aceste descrieri sunt ale unui proces, nu ale unei entități stabile. Buda privește individul mai degrabă, să spunem, ca pe un foc viu sau ca pe un râu învolburat, decât ca pe un vas trainic care cuprinde experiența sau ca pe o tablă neclintită pe care sunt înscrise percepțiile. Propria noastră limbă are tendința să ascundă acest fapt, fiindcă noi înșine suntem înclinați să ne închipuim un trup și o minte relativ stabile, care primesc o experiență dinamică și schimbătoare, fiind prin urmare înclinați să credem că trupul și mintea pot fi descrise separat de experiență. Limbajul lui Buddha era însă un limbaj în care atât experiența cât și complexul alcătuit din trup și minte erau descrise împreună, ca partea unui unic proces. Iată de pildă o asemenea descriere. În legătură cu ochiul și cu obiectele vizibile, ia naștere, conștiința vizibilului. Unitatea acestor trei, adică ochiul, obiectele și conștiința vizibilului, constituie contactul. Legat de acest contact se constituie senzația. Ceea ce este astfel simțit este perceput. Ceea ce este perceput este examinat, iar despre ceea ce este examinat se dezvoltă tot soiul de păreri. M Mare 1 Roman 111 Liniuță 12 în această perspectivă, obiectele experienței, organele experienței, cum ar fi ochiul, și conștiința experienței ce rezultă de aici, mintea, sunt indusolubil legate. Niciuna dintre ele nu poate fi concepută fără cealaltă. Se sprijină una pe alta așa cum o legătură de trestie se sprijină pe alta, pentru a utiliza o comparație canonică. De altfel, aceste elemente caracteristice ale experienței, despre care se poate spune că rezidă în mintea însăși, cum ar fi percepția, senzația și conștiința, sunt și ele unite, nu separate și e cu neputință să le despărțim pentru a le preciza însușirile individuale. Mare 1 Roman 293 Astfel, începând cu obiectele percepției, trecând prin organele fizice ale percepției și mergând până la senzație, conștiință, gând și voință, există un unic complex dinamic, interdependent, veșnic-schimbător, care poate fi numit individ sau sine, dar care nu are nimic durabil în el. De fapt, chiar termenul pe care l-am tradus prin toate laturile experienței făcute în cuget sau în trup este una din descrierile analitice ale procesului în care e deja implicată natura impersonală, dinamică și interdependentă a acestuia. Acest termen este cele cinci alcătuiri, pankakhanda. Prima alcătuire este materialitatea, care include obiectele fizice, trupul și organele de simț. Celelalte patru alcătuiri sunt senzația, percepția, impulsurile și conștiința. În cadrul acestor alcătuiri, în acest proces, este cuprins tot ce ține de individ și experiența sa. Senzația este doar o latură a procesului, o latură accesibilă vi viziunile untrice. Caracterul schimbător și imperfect al senzației e caracteristic pentru întregul proces. Toate laturile experienței făcute în cuges și în trup sunt suferință. Sau cum spune Buda în altă parte, așa cum alcătuirile se nasc decați și pier, și voi, o călugări, clipă de clipă, vă nașteți de cădeți și pieriți. Pe mare 1 Roman 78 Doctrina pare sumbră și pornirea firească este aceea de a o pune la îndoială. Trebuie să existe cu siguranță și fericire în lume. Oricum, învățătura lui Buda nu tăgăduiește că experiența poate aduce și satisfacții. Exercițiul introspecției admite că cel ce meditează încearcă indubitabil o atare fericire. Durerea trebuie înțeleasă ca durere, iar plăcerea ca plăcere. Se tăgăduiește însă că o asemenea fericire ar putea fi sigură și durabilă. Dar acesta nu e un răspuns complet la îndoiala exprimată, căci temeiul ei real rezidă în altă parte, în deosebirea radicală dintre experiența celui care pune întrebarea și cea a lui Buddha. Doctrina suferinței presupune o anumită vulnerabilitate în fața bolii, a morții, a calamităților naturale și a supririi omenești ce caracterizau lumea lui Buddha așa cum o caracterizează și pe a noastră. În acești termeni este ilustrată doctrina în cadrul canonului. Pentru mulți oameni însă, în societatea occidentală, această vulnerabilitate este suprimată sau ascunsă de prosperitate, de progresele medicinei și de acele instituții caracteristice ridicate în jurul morții care o fac invizibilă. Fără acest sentiment al vulnerabilității ar exista puține temeiuri să legăm suferința înțeleasă ca o nemulțumire măruntă de moarte, de boală și de eșecul veșnic înțelese ca mare evenimente. Am putea atunci pur și simplu să ne împăcăm cu neplăcerile, așa cum învață călugării budiști s-o facă. Totuși, pentru aceea a căror experiență cuprinde vulnerabilitatea, o vulnerabilitate ce poate fi psihologică sau socială, dar la fel de bine materială, legătura poate avea o forță constrângătoare. Deși enunțarea celor patru în alte adevăruri este lapidară și simplă, ea nu e lipsită de oarecare tensiune dramatică. Dacă suferința e un proces atât de răspândit și dacă nu are un sfârșit care i-ar putea fi cauza. Cum s-ar putea pătrunde în ciclul ei pentru a înțelege ce face să se învârtă? Din acest punct de vedere, descoperirea celui de-al doilea în alt adevăr, potrivit căruia există cauze ale suferinței și ele pot fi identificate, adevărul nașterii suferinței este nucleul trezirii. Unii budiști îl celebrează ca pe un moment dramatic, în care Buda l-a văzut pe ziditorul casei, cauza acestei experienței vătămate și aducătoare de insatisfacții, se spune că a rostit cu acel prilej următoarele versuri. căutându pe ziditorul casei și neaflându-l, am tot trecut dintr-o viață într alta. Câtă durere să te naști iar și iar, ziditorule, acum ai fost aflat și nu vei mai zidi casa din nou. Pada, 153 linuță 4 Se pot vedea de pe acum direcțiile în care a căutat Buda această cauză. Una dintre ele e dată de modul său pragmatic de a gândi. El era înclinat să-și închipuie cauzele nu într-un mod cu desăvârșire abstract, ci folosindu-se mai degrabă de analogii cu o activitate practică. Cel ce practică meditația de pildă e asemănat cu un aurar sau cu un arcaș care își încordează mintea ca o săgeată în arc. Într-un pasaj M Mare, unul roman 240 liniuță 3, privitor la căutările sale de dinaintea trezirii, Buda vorbește de propriile strădanii folosindu-se de analogia cu un om care încearcă să aprindă focul. Așa cum un om nu poate aprinde focul frecând un lemn uscat de unul la ud aflat în apă și nici frecândul de un lemn ud aflat pe un loc uscat, ci doar frecând un lemn uscat de un alt lemn uscat pe un loc uscat, tot așa cel care meditează trebuie să renunțe trupește la plăcerile simțurilor, lemnul scos din apă. După cum trebuie să renunțe la mental, la asemenea plăceri, lemnul însuși trebuie să fie uscat. Acest mod de a gândi e înzestrat cu oarecare subtilitate, căci se recunoaște aici că există cauze și condiții auxiliare favorizante, cum sunt uscăciunea lemnului și așa mai departe. Însă cauza principală rezidă în agent, în cel ce meditează, în omul care aprinde focul. Cauza principală este concepută ca fiind de tipul agentului, ca o persoană care produce un rezultat. Acesta e, desigur, înțelesul descrierii metaforice a cauzei suferinței ca ziditor de case. Componentele casei trebuie să fie la îndemână, dar mai trebuie să existe și un ziditor, un principiu activ și îndreptat spre un scop. De aceea, căutând cauza suferinței, Buddha căuta acest principiu activ și îndreptat spre un scop asemănător într-o oarecare măsură cu un agent, cu o persoană. Mai mult, acest principiu trebuia să fie de tipul agendului și din alte puncte de vedere. Mai întâi, așa cum cel care meditează e capabil în anumite limite să se controleze pentru a desăvârși tehnicile de meditație, principiul trebuia să răspundă și el acțiunii de îndreptare. Ai dumă unei persoane sau unui agent, el trebuie să fie capabil să se îndrepte, Trebuie să te poți purta cu ziditorul de case așa cum te porți cu tine însuți, căci al minteri izbăvirea nu e cu putință. În al doilea rând, dat fiind faptul că acțiunea acestui principiu are consecințe morale asupra altora și asupra făptuitorului însuși, în procesul nașterilor repetate, principiul trebuia să fie asemenea unui agent moral, unei persoane ale cărei fapte sunt bune sau rele. Considerațiile de mai sus pot părea abstracte, până într-atât încât să contrazică pragmatismul lui Buddha, dar ele indică obstacole practice pe care le avea de depășit. Explicația cea mai simplă pentru toate astea ar fi că, principiul activ, intenționant, este un agent, un sine sau o persoană sau un suflet. Buda avea însă motive întemeiate să respingă această idee. Într-adevăr, în viziunea sa lăuntică, el găsise doar un proces impersonal, suferința. El trebuia să învingă obstacolele pentru a găsi un principiu care, în multe privințe, era asemeni unui agent sau unei persoane, dar care, în cele din urmă, era impersonal, nici agent, nici persoană. Și iată ce a descoperit. Acesta este o călugări, adevărul nașterii suferinței. Doar setea sau apriga dorință, tanhah, Dau nașterii existenței repetate, doar ele sunt înlănțuite de poftele pătimașe, doar ele caută plăceri noi când într-un loc, când într-altul, adică setea pentru plăcerile simțurilor, setea de existență, setea de nonexistență. existență yes, Mare 5 Roman 421 Așadar, setea sau aplica dorință este cea care împinge experiența suferinței înainte. Cuvântul Tanhah Înseamnă literalmente sete și înțelesul acesta îi și dă însuflețire. Sensul său tehnic este însă dorință aprigă sau poftă. În acest sens, dorința fără sați este aceea care caută plăceri când într-un loc, când în altul. Nu doar în viața aceasta, ci și în viețile de după ea și datorită acestei căutări dă naștere existenței repetate. Mai mult, întrucât apiga dorinței e înlănțuită de pofta pătimașă, metafora focului nu e departe de gândul lui Buddha. Într-adevăr, într-un discurs ținut, conform tradiției, foarte devreme în cariera sa, predica focului, es mare, 4 roman, 19, fiecare fațedă a experienței este descrisă ca înflăcărată de dorință. În multe privințe, acest mod de a gândi e mai degrabă poetic decât tehnic și echilibrat. Mare parte din strădanile lui Buda din preajma trezirii și de după ea, au fost desigur dedicate expunerii implicațiilor acestei idei pregnante. Firește se putea arăta că abriga dorință e întreptată spre un scop. A dori cu ardoare înseamnă a dori cu ardoare ceva, a fi însetat înseamnă a fi însetat de ceva. Unde apare abriga dorință și unde se statornicește? Oriunde există ceva care pare plăcut și aducător de satisfacție, acolo apare ea și acolo se statornicește. De mare, 2 Roman 308. În majoritatea descrierilor acestei dorințe există tendința de a pune accentul pe dorința pozitivă, dorința pentru plăcerea simțurilor. Vorbește aici puritanismul celor care renunțau la lume. Într-adevăr, ideea dorinței era obișnuită pentru ei, Ea reprezenta marele obstacol în calea realizării sinelui sau a purificării sufletului. Ridicând o însă la rangul unui principiu autonom, Buddha i-a extins definiția. Căci pentru el dorința includea și aversiunea și acesta trebuie să fi fost sensul setei de nonexistență. Dorim nu doar ce e atrăgător, ci și ușurarea sau izbăvirea de ceea ce e neplăcut și nedorit. Dorim o grămadă de lucruri, dorim plăcerile simțurilor, sexuale, gustative, olfactive, tactile sau de altfel. Tânjim să ne eliberăm de durere, dorim bogăție, putere, situație socială. Ne dorim în chip senzual chiar propriile trupuri sau un alt trup odată cu o nouă naștere. Există chiar o sete de a-ți spune părerea, nevoia de a avea dreptate, de a fi la curent, de a avea răspuns la orice întrebare. Dorința poate fi complet caracterizată ca sete de existență. E vorba mai precis de setea care dă naștere existenței repetate. Poate însă că e mai potrivit să ne închipuim ca dorință de a deveni altfel decât ne e dat să fim în experiența prezentă. În multe privințe, este o strădanie nencetată de a atinge o nouă stare, o nouă ființă, o nouă experiență, ca și strădania de a dobândi saturația și statornicia, o strădanie mereu frustată. Lumea în înțelesul de totalitate a oamenilor obișnuiți, a cărei esență este să devină alta, e hărăzită devenirii, se lasă în voia ei. Nu o desfată decât devenirea și totuși ceea ce o desfată provoacă teamă, iar teama e durere. Uma are trei roman, interpretarea lui Nahna Moli. Nașterea repetată poate fi naștere clipă de clipă, experiența sau naștere într-o altă viață, dar în ambele cazuri ea este consecința dorinței de a fi altceva. Aceasta e dorința îndreptată către un scop privită în mare, ca una de care sunt cuprinse toate ființele înzestrate cu simțire. Ca pretutindeni însă, în învățătura lui Buddha, această viziune la scară mare trebuie să fie explicată prin raportare la experiența măruntă. În această perspectivă, dorința era deja înscrise în cele cinci alcătuiri acea descriere cuprinzătoare a experienței fizice și mentale ca impulsuri. san kah rah să ne întoarcem la exemplul durerilor de genunchi, resimțite când încercăm să ședem multă vreme în poziție de meditație. Tocmai fiindcă resimțim neplăcere în această poziție, simțim nevoia de a o schimba, simțim impulsul de a ne mișca pentru a ne afla liniștea și a ne ușura durerea. Acest impuls este de fapt doar aspectul activ îndreptat către un scop al senzației neplăcute. El se naște odată cu senzația neplăcută, este indisolubil legat de ea. În condiții obișnuite ne vom schimba pur și simplu poziția, în mod automat, fără a reflecta sau poate chiar fără a fi conștienți de acest fapt. Același lucru poate fi spus și despre senzațiile plăcute. În timpul meditației putem încerca senzații de somn și de visare. Suntem atrași atunci în chip automat să ne urmărim senzația și să ne bucurăm de ea. Sau ne e foame și ne gândim să luăm o gustare înainte de a continua. Fără efortul de meditație, asemenea impulsuri ar trece aproape neobservate, într atât de repede își urmează ele unul altuia. În această perspectivă microscopică, experiența își dezvăluie temeiul, activitatea nencetată, impulsurile de o clipă îndreptate către un scop. Într-adevăr, Buddha considera că această activitate alcătuiește experiența. Ceea ce se numește mentalitate și cuget și conștiință, se naște și pierde într-un fel sau altul zi și noapte. Așa cum mai muza cu trei rând pădurea se agață de o cracă și apoi, dându-i drumul, se agață de alta. Is Mare 2 Roman 95 Gândirea lui Buddha a fost stăpânită de această percepție, dobândită prin viziunea lăuntrică a unui principiu care suflețește existența. Și tot ea a stat la baza înțelegerii condiției umane. Impulsul fiind automat și datorându-se obișniței, fiind în chip esențial nereflectat și nedeliberat, nu există niciun motiv de a-l privi ca activitatea unei persoane sau a unui sine, așa cum îl priveau cei care renunțau la lume. El era doar o înclinație, o dispoziție activă aflată la temelia vieții, care avea capacitatea deosebită și funestă de a se reproduce necontenit. În această calitate a sa de înclinație, Buddha a numit acest impuls agățare, Upahdahna. Înclinația era de altfel deja înscrisă în Înaltul adevăr al suferinței, al cărui enunț integral sună astfel. Toate laturile experienței făcute în cuget și în trup, cărora agățarea le este inerentă, sunt suferință. Este mare 4 Roman 421 toți acești termeni diferiți, agățare, dorință, aprigă, impuls, sete, aruncă o lumină diferită asupra activității ce are loc în sânul vieții, înzestrate cu simțire și dincolo de ea. Și toți indică același lucru, principiul activ impersonal prin a cărui descoperire a aflat Buda răspuns la întrebarea cum am ajuns în această stare de plâns. Buda nu credea totuși că dorința acționează singură. Concepția sa privitoare la cauze nu făcea deloc necesară existența unei singure soluții sau a unei soluții simple a problemei. Dacă dorința aplică putea fi cauza principală a durerosului proces al nașterilor repetate, era totuși loc și pentru cauze.